Коментар до розділу 13. В авіації існує правило часової позиції на 6 годин. Один летить, озираючись на всі напрямки, і почувається в безпеці. Інший летить просто за ним, як годинникова стрілка, що показує 6 годин і 12 годин прямо навпроти, і врізається. Більшість літаків збивають саме через це. Дуже небезпечно думати, що ви в безпеці, Десь існує небезпека, про яку потрібно знати. Ви завжди повинні дотримуватись правила часової позиції на 6 годин. Генерал ВПС США Дональд Кутина Компанії на букву «І» Наслідуючи приклад Грема, проведімо порівняльний аналіз чотирьох компаній станом на 31 грудня 1999 року, це дозволить нам виявити найжахливіші крайноші в оцінці акцій за всю історію фондового ринку. Компанію Emerson Electric Co. Тікер EMR було засновано в 1890 році. Зі списку Грема лише вона дожила до наших днів. Це виробник великого асортименту продукції, зокрема електроінструментів, обладнання для кондиціонерів і електромоторів. Компанія EMC Corp. Тікер EMC, створена в 1979 році, спеціалізується на автоматизації зберігання електронної інформації в комп'ютерних мережах. Компанія Expeditors International of Washington, Inc. Тікер EXPD, заснована в 1979 році в Сіетлі, Це оператор вантажних перевезень по всьому світу. Компанія Exodus Communications, Inc. Тікер. EXDS розробляє і керує вебсайтами корпоративних клієнтів, а також надає й інші інтернет-послуги. Перший продаж її акцій на фондовому ринку відбувся в березні 1998 року. У таблиці 13А подано ціни на акції, фінансові показники і ринкову оцінку цих компаній станом на кінець 1999 року. Таблиця 13А. Показники компаній, назви яких починаються на «і». Примітки. Усі дані враховують подальше дроблення акцій. Показники про розмір боргу, вирочку і прибуток вказані за фіскальні періоди. Ринкова капіталізація – загальна вартість звичайних акцій. НЗ – незначне. Хоча й електрик, але не гріє. Найдорожчі з четвірки Грема акції компанії Emerson Electric виявилися найдешевшими в нашій групі компаній. Наприкінці 1990-х років бізнес Emerson Electric здавався дещо нудним. Кому в еру інтернету була б цікава компанія, яка виробляє потужні пилососи для сухого і вологого прибирання? Акції компанії були заморожені. У 1998-му і 1999-му роках зростання курсу її акцій відставало від зростання фондового показника S&P 500 на 49,7%. Доволі невтішний результат. Але то були акції. А що ж із самою компанією Emerson Electric? У 1999 році вона продала товарів і надала послуг на 14,4 мільярди доларів, тобто майже на 1 мільярд більше, ніж попереднього року. Із цієї виручки чистий прибуток склав 1,3 мільярди доларів, на 6,9% більше, ніж у 1998 році. Упродовж попередніх 5 років середньорічні темпи зростання прибутку на акцію становили 8,3%. Дивидендні виплати компанії зросли майже вдвічі до – до 1,3 долара на акцію. Балансова вартість акцій збільшилась із 6,69 до 14,27 долара. За даними ValueLine – Протягом 1990-х років норма чистого прибутку і рентабельності капіталу, ключових показників ефективності бізнесу, залишалися стабільно високими: 9 і 18% відповідно. По-більше компанія Emerson Electric нарощувала прибуток уподовж 42, а дивіденди 43 років поспіль, що стало прикладом найтривалішого зростання в американському бізнесі. Наприкінці року ринок оцінював акції компанії Emerson Electric у 17,7 рази вище за розмір чистого прибутку на акцію. Як і електротовари, що вона виробляла, компанія завжди була непримітною, але її акції були надійними і неперегрітими. МЕЖІ ЗРОСТАННЯ EMC Дохідність акцій корпорації EMC у 1990-х роках була дуже високою, оскільки їхня ціна зросла, чи може точніше сказати злетіла, до понад 81 тисячі відсотків. Вклавши в акції компанії 10 тисяч доларів на початку 1990 року, у 1999 році ви отримали понад 8,1 мільйона доларів. Лише в 1999 році акції компанії IMC забезпечили своїм власникам дохідність на рівні 157,1%. А це більше, ніж заробили акції компанії Emerson за 8 років – із 1992 до 1999 року. Компанія ніколи не виплачувала дивідендів а натомість утримувало весь свій прибуток, щоб капіталу вистачило для подальшого безперервного зростання. Як ми побачимо в розділі 19, на практиці це часто означає, щоб капіталу вистачило для подальшого зростання доходів топ-менеджерів компанії. Станом на 31 грудня 1999 року акції компанії коштували 54,625 долара, тобто котрувалися в 103 рази вище звітнього прибутку за рік, тобто майже в 6 разів дорожче, ніж акції компанії Emerson. А які були справи в компанії EMC? У 1999 році обсяг вирочки зріс на 24%, або до 6,7 мільярда доларів. Прибуток на акцію збільшився із 61 цента в попередньому році до 92 центів, тобто на 51%. Протягом п'яти років до 1999 року прибуток компанії щорічно зростав на 28,8%. І оскільки всі очікували, що інтернет-бум триватиме і надалі, майбутнє вигравало ще яскравішими барвами. Упродовж 1999 року генеральний директор компанії EMC неодноразово висловлював думку, що виручка компанії з 5,4 мільярдів доларів у 1998 році зросте до 10 мільярдів доларів у 2001-му. 30 грудня 1999 року ведучий програми Ron Insana на каналі CNBC запитав у генерального директора компанії EMC, чи будуть 2000-ні і наступні роки такі самосприятливі, як і ті 1990-ті. «Навіть краще, оскільки все прискорюється», – заявив Рутгерс. На питання Інсани, чи акції компанії EMC не були переоцінені, Рутгерс відповів. «Можливості!» які відкриваються перед нами, майже не обмежені. Говорити про те, чи акції переоцінені, надзвичайно складно. Зараз відбуваються такі істотні зміни, що якщо вам вдасться передбачити, хто вийде переможцем, а я впевнений, що компанія EMC опиниться серед них, ви отримаєте щедру винагороду в майбутньому. Для цього необхідно було забезпечити середньорічне зростання на рівні 23%, надзвичайно високий рівень для компаній таких розмірів. Але фінансові аналітики, Wall Street і більшість інвесторів були певні, що EMC – це під силу. Зрештою, протягом останніх п'яти років компанія майже вдвічі збільшила обсяг своєї виручки і більше, ніж потроїла свій чистий прибуток. Але за даними Value Line, із 1995 до 1999 року маржа чистого прибутку компанії EMC впала із 19 до 17,4%, а рентабельність капіталу із 26,8 до 21%. І хоч прибутковість компанії все ще була висока, вона взяла курс на зниження – у жовтні 1999 року EMC придбала корпорацію Data General Corp, що додало приблизно 1 мільярд доларів до виручки компанії за цей рік. Якщо відняти внесок компанії Data General Corp від звітньої виручки, ми побачимо, що обсяг продажів зріс із 5,4 мільярдів доларів у 1998 році до лише 5,6 мільярдів доларів у 1999, тобто всього на 3,6%. Іншими словами, реальний темп зростання компанії дорівнював майже нулю. Навіть попри те, що страх перед комп'ютерною проблемою 2000 року змусив чимало компаній витратити величезні суми на нові технології. Помилка Y2K Bug або проблема 2000 року була пов'язана з тим, що багато хто вірив, що мільйони комп'ютерів по всьому світу припинять працювати через одну секунду після півночі 1 січня 2000 року, оскільки розроблене в 60-70-х роках ХХ століття програмне забезпечення не передбачало можливості використання будь-якої дати в операційному коді після 31-12-1999 року. Американські компанії витратили в 1999 році мільярди доларів для того, щоб їхні комп'ютери оминули така доля. Проте 1 січня 2000 року о 00001 усе працювало чудово. Expeditors International. Вантажу перевезення це просто і легко. На відміну від акцій компанії EMC, акціям компанії Expeditors International ще жодного разу не вдавалося злетіти – Хоча в 1990-ті роки вони щорічно зростали на 30%. Більша частина цього зростання припала на кінець цього періоду, коли дохідність акцій сягнула 109,1% у 1999 році. У попередньому році акції Expeditors International здорожчали лише на 9,5%, відставши від фондового індексу S&P 500 на понад 19% пунктів. А що відбувалося з бізнесом компанії Expeditors International? Він справді зростав доволі швидко. Починаючи з 1995 року, вирочка в середньому щорічно збільшувалась на 19,8%, і майже потроїлась наприкінці 1999 року, склавши 1,4 мільярди доларів. Прибуток на акцію щороку зростав на 25,8%. Дивіденди збільшились на 27%. Компанія не мала довгострокових боргів і її оборотний капітал із 1995 року майже подвоївся. За даними ValueLine, Балансова вартість акцій підвищилась на 129%, а дохідність капіталу на понад 1 третю, склавши 21%. В Expeditors International Business йшов чудово з усіх поглядів. Але маленьку транспортну компанію з головним офісом у Сіетлі, яка більшість своїх операцій здійснювала в Азії, мало хто знав на Wall стріт До портфелів інституційних інвесторів входило лише 32% акцій. По суті, в компанії було тільки 8500 акціонерів. У 1999 році, після подвоєння, ціна на акції компанії в 39 разів перевищувала чистий прибуток, зароблений цього року. Акції компанії коштували не те, щоб дешево, але й не так дорого, як акції компанії EMC. Exodus Communications – райська земля? Наприкінці 1999 року компанія Exodus Communications, здавалося, вела своїх акціонерів просто до землі обітованої, обіцяючи їм манну небесну. У 1999 році ціна акцій зросла на 1005%, достатньо для того, щоб інвестовані 1 січня 10 000 доларів перетворилися на 110 000 31 грудня. Провідні аналітики Уолл-Стріт, які спеціалізуються на інтернет-акціях, зокрема й провідний експерт компанії Merrill Lynch Генрі Блоджет, пророкували, що наступного року акції компанії зростуть із 25% до 125%. Найголовніше, що онлайн-трейдери, які нажилися на прибутках Exodus, бачили, що компанія тричі вдавалася до дроблення акцій у співвідношенні 2 до 1% Протягом 1999 року. За такого дроблення компанія подвоює кількість своїх акцій, водночас вдвічі знижуючи їх ціну. У результаті чого інвестор отримує вдвічі більшу кількість акцій за ціною вдвічі меншою від початкової. Яка з цього користь? Уявіть, що ви дали мені 10-центову монету, а я віддав вам 2 монети по 5 центів і спитав – чи почуваєтеся ви від цього багатшими? Можливо, ви подумаєте, що я не сповна розуму, або ж вважаю таким вас. Однак, у період загального божевілля через доткомівські акції в 1999 році онлайн-трейдери справді поводили себе так, ніби дві монети по 5 центів коштують дорожче, ніж одна 10-центова монетка. По суті, Сама лише новина про те, що відбувається дроблення акцій у співвідношенні 2 до 1, відразу спричиняло збільшення їхньої вартості на понад 20%. Але у чому річ? Річ у тім, що збільшення кількості акцій у портфелі інвестора змушує людей почуватися багатшими. Той, хто придбав 100 акцій компанії Exodus у січні, у квітні після дроблення став власником 200 акцій. Ці 200 акцій у серпні перетворилися на 400, а 400 у грудні на 800. Ці люди були просто в захваті, адже придбавши 100 акцій, вони на додаток отримували ще 700 і сприймали це як подарунок небес. Ніхто і не замислювався про те, що ціна акцій щоразу зменшується вдвічі. Докладніше про ілюзії, пов'язані з дробленням акцій, дивитись Jason Zweig, Splitsvile, Money, March, 2001, Pages, 55, 56. У грудні 1999 року один із акціонерів-фанатів компанії Exodus, який керувався девізом «Дай мені долар», захоплено заявив у чаті «Я маю намір володіти цими акціями до 80 років, оскільки після сотні дроблень упродовж наступних років я буду близький до того, щоб стати генеральним директором компанії». Повідомлення Повідомлення номер 3622 від 7 грудня 1999 року розміщене на дошці оголошень компанії Exodus Communications на сайті Raging Bull. А що ж відбувалося з бізнесом компанії Exodus? Грем, навіть одягнувши захисний костюм, навіть на гарматний постріл не підійшов би до цієї компанії і не погодився б вкладати в неї гроші. Її виручка зросла з 52,7 мільйонів доларів. У 1998 році до 242,1 мільйона доларів, у 1999. Але в цьому самому році збитки сягнули 130,3 мільйонів доларів, що було майже вдвічі більше, ніж за попередній рік. Загальна сума заборгованості компанії Exodus становила 2,6 мільярда доларів. До того ж, компанія мала таку нагальну потребу в грошових коштах, що тільки в грудні взяла ще кредит на суму 971 мільйон доларів. Відповідно до річного звіту компанії, цей новий борг додавав до відсоткових платежів на наступний рік понад 50 мільйонів. Компанія починала з того, що в 1999 році мала 156 мільйонів доларів грошових коштів. І навіть після залучення додаткових 1,3 мільярда доларів, її доступні грошові засоби наприкінці року дорівнювали 1 мільярду доларів. А це означало, що бізнес компанії поглинув понад 400 мільйонів доларів упродовж 1999 року. Як така компанія могла виплачувати свої борги? Та, певна річ, онлайн-трейдерів хвилював не стан справ компанії-емітента, а лише те, як швидко і чи суттєво зростатиме курс акцій. Зростання акцій цієї компанії вихвалявся трейдер із ніком Launchpad 1999. Триватиме вічно. Повідомлення номер 3910 від 15 грудня 1999 року розміщене на дошці оголошень компанії Exodus Communications на сайті Raging Абсурдність прогнозів Launchpad 1999, адже що означає вічно? Зайвий раз нагадує нам про класичне попередження Грема. Сьогоднішній інвестор так захоплений передчуттям майбутнього, що готовий щедро за це платити. Проте ретельно запланований ним може так і не дати жодного прибутку. Якщо його прогнози не справдяться тією мірою, якою він очікував, він може зазнати серйозних короткострокових чи навіть довгострокових збитків. Дивитись доповідь Грема, Нові спекуляції зі звичайними акціями. У додатку 4. Кінець історії і компанії. Що відбувалося з акціями після 1999 року? Акції компанії Emerson Electric зросли на 40,7% у 2000 році. Хоча в 2001-2002 роках вони впали в ціні – але в 2002 році закінчили менше, ніж із 4-відсотковим зниженням порівняно з ціною 1999 року. Акції компанії EMC у 2001 році також зросли, заробивши 21,7%. Але потім у 2001 році втратили 79,4% своєї вартості, і ще 54,3% у 2002 Загальне падіння склало 88% стосовно ціни на кінець 1999 року. А що ж із прогнозованою вирочкою в розмірі 10 мільярдів доларів на 2001 рік? Для компанії EMC на кінець року вона склала лише 7,1 мільярда доларів. Чисті збитки дорівнювали 508 мільйонам доларів. Тим часом для акцій компанії Expeditors International ведмежий ринок ніби й не наставав. У 2000 році акції компанії продовжували зростати до 22,9%, у 2001 на 6,5% і у 2002 ще на 15%, зрештою закінчивши цей рік із 50 зростанням порівняно з ціною станом на кінець 1999 року. Акції компанії Exodus у 2000 році втратили у вартості 55%, а в 2001 99,8%. 26 вересня 2001 року компанія, як ми вже знаємо з розділу 11, розпочала процедуру банкрутства. Більшу частину активів компанії придбав британський телекомунікаційний гігант Cable and Wireless. Замість того, щоб провести своїх акціонерів до землі обітованої, керівництво компанії залишило їх вигнанцями в пустелі. На торгах на початку 2003 року акції компанії Exodus коштували 1 цент, що було їхнім останнім котируванням.